Герасим, тепер коли б розмінять фальшиві гроші в казначействі, самому страшно, щоб не влопатися. Хіба кума взять у компаньйони? Що ж, коли він чорта не побоявся, то не побоїться казначея, щоб розмінять гроші. Кращого компаньйона, як кум, не знайти. Входи копач. Герасим, от чортяка принесла цього бродягу. Півобіда сам злопає і на перешкоді ділові стане. Треба його як небудь вирядити. Копач. Здоровенькі були. Як поживаєте, що поробляєте, кого виглядаєте? Герасим, хоч голий, так веселий. Здрастуйте. Копач. Поздравляю з приобретєнєм земельки, дай Бог, єще столько прикупить. Безподобна й у вас вода, зараз пив, і містецько у біля верби гарне. Отам От би каші наварить старанькою та попоїсти почумацьки. чумацьки Ха -ха -ха -ха. Герасим, мабуть, голодний, бо з маху про кашу забалакав. Копач, Ха -ха. я зразу все обняв оком. У вас новий забор і добре зроблений. Тільки б ще треба по одній досці дати, а то скотина буде закладати під лату голову, то позриває. Опит. Тільки гляну, зараз бачу. Грасим, я й сам бачу, та грошей нема. То пат. Так, так, так. Грошей нема, а земелька росте й росте. Люблю. За предприємчивость. Так, так, так, так, Никодимович. Скуповуйте помаленьку, скуповуйте. Єй-богу, ну чого ви? Думайте, шуткую, які тут шутки? Хазяйственний мужик – велике діло. Ворушіться, ворушіться, крутіть головою. Купили в борща, купуйте в смок винова, а там у щербини. Пани горять, а мужички з пожару таскають. Це не пустяк. Ви як полагаєте? Вони привикли омари там шампанське. От грошки й ухнули, а там і імення ахнули. А ви, галушечки, картопельку, колешик, чехоньку, та й то не щодня. А воно жирок і наростає. Гляньте навколо жолудь десять тисяч десятин. Чобіт п'ять тисяч десятин. Пузир три тисячі. А тут і ви помаленьку та помаленьку прикуповуйте та прикуповуйте. Герасим, що я там купив і балакати не варт? Копач, одразу не можна. Ви візьміть, примір, свині. От вона ходить на подвір'ї худа, обдрипана. А закинули ви її в саж, стали харчі краще давати. То вона помалу й отягнеться, а там і сало наростає. Так і ви. Оппе те велике діло